Grigor Alexandrescu, Ursul și Lupul Împărăția dobitocească, ca și a noastră cea omenească, statornicie veșnică n-are, toate supuse sunt la schimbare. Din mână în mână, sceptrul se plimbă, cel de ieri mare astăzi e mic, leul pe urs bate, urs pe leu schimbă, dintr-o întâmplare prea de nimic. De curând ursul pe leu schimbase și pe domnescul tron înlățat, cârma în labe tarul oase și cu veri tufe sta încoronat. Dator eu însă sunt a vă spune că ursul acela, măcar că urs, dar sentimente avea prea bune, de-al bine era pătruns. Fiarele toate îndată ce aflară că le-a dat cerul un stăpân nou, să se închine lui alergară una covacă, alta cu un bou. Lupul în urmă spre tron tron se duce și, după vechiul bun obicei, ei sale plocone duce și înainte îi pune doi miei. Într-o frumoasă precuvântare îi dovedește că ar fi având niște hisoave atăr arătătoare ce au făcut urșii zău nu știu când. Caste hrisoabe, pe piei de oaie, scrise cu apă, spun lămurit, cum au mers urșii la o bătaie și câte mure ei au jertfit. Cu plegăciune apoi arată cum că din suflet s-a bucurat de întâmplarea cea minunată de încoronare când a aflat. Cum că dorește supus să-i fie, că totdeauna el a iubit că pentru dânsul vieți o mie să le jertfească e mulțumit. Astfel de vorbe se zic în lume, însă drept formă se socotesc, căci fie cine le ia de glume care se uită cât se vorbesc. Dar ursul crede, se amăgește, în slujbe pune neamul lupesc, cum că prietena are gândește care persoana lui o slăvesc. După o vreme leul se scoală, tocmai când urșii mort îl credea. După o mare și lungă boală, vine să-și ceară tronul ce avea. Locuitorii se îngroziră, vestea se duse până la palat. Lupi îndată la lei fugiră, pa lor prieteni toți l-au lăsat. Tauri numai, ce niciodată ai fi prieteni nu s-au jurat, peste 500 veniră îndată pe crai și țară ei au scăpat. Preaculesnire omul se înșeală, dar foarte mare face greșeală cine la vorbe dă crezământ. Faptele nu mai ne dovedește, fiește cine cât prețuiește, dar avem prieteni și care ne sunt.